Bismillahirrahmanirrahim. Kaže ima Buhari, Allah'u sasmi lalahu. Pričao nam je Isma'il, njemu Ibraheem, a ovo mi je Salih ibn Kisan, da je čuo od ibn Shihaba, a on od ibn Abdurrahmana, ibn Zida ibn Hataba, ovo je Muhammeda ibn Sa'da, koji od svog odza čuo da Omer ibn Hatab, radijallahu anhu, zamolio da ga prijme Allaho poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, tog su kod njega bile žene iz plemena Kurejiši, koje su ga pitala i zapetkivale, dižući svoju glas izan njegova. Kada je Omer zamolio da uđe, na se sklonila izazastora. Pirovjasnik, sallallahu alaihi ve sellem, dopustio mu je, pa je ušao. Pirovjasnik se, sallallahu alaihi ve sellem, potom nasmijao, pa mu reče, Allah ti život učinio veselim, Allaho poslaniće. Ti si mi prečio od oca i majke, na što mu on odgovori. Začudio sam se ovima koje su bile kod mene, kako su kada su čule tvoj glas požurile iza zastora. Ti si Allaho poslaniče preči da te se ustručavaju, odgovorio je, a zatim se ukrino prema njima i rekao im. O ne same sebi, za se ustručavate mene, a ne ustručavate se Allahova poslanika, salu Allaho alihi veselem. Ti si stroži i grupi od Allahova poslanika, salu Allaho alihi veselem, rekaoše one kada lav paslanih sva ova kolege veselim riječi čuj htava sine jer pomni onoga o čuje ruce mo život nikada dešeta nesretne da ideš jedim putem a da te se neskloni i kine drugi alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد zahwala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova salavat salam Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i svim plemenitim ashabima. Nastavljamo sa komentarom knjige o edebu iz Bukharije, vjerodostlone izbirke koja se zove Al-Gamiu al-Sahih od imama Ebu Abdillaha al-Bukharije. Počeli smo sa komentarom poglavlja kojeg je naslobio imam Bukhari, Rahimahullahu ta'ala, Babu't-Tabessumi wa't-Dahik. Poglavlje o osmjehivanju i smijanju. U prošlom dersu pojasnili smo značenje osmijeha i smijeha i razliku između ta dva pojma. Također pojasnili smo vrste i stanja smijeha, to jest kada je zabranjeno, a kada dozvoljeno, a kada pohvalno smijati se. Ukratko pojasnili smo da je smijeh urođena osobina sa kojom je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ljude, te da nema smetnje da se čovjek nasmije ako osjeti nagon za smjehom, ali pod uslovom da je riječ o smjehu radi dozvoljenih stvari i uzroka. Isto tako pojasnili smo da je smjeh od osobina potpunih ljudi, a da je stalna namrštenost, žalost, tuga i sl. tome od prezrenih osobina Allaho posanik sallallahu alaihi wasallam najboliji je Allahov rob i bio je najpotpunijeg ahlaka i bogobojazniji od svih ljudi i pored toga on alaihi salatu wasallam nije se ustručavao od smjeha ali naravno Allaho posanik alaihi salatu wasallam nije se grohoto smijao nego je njegov smjeh bio umjeren i sa povodom a u većini slučajeva treća bila o osmijehu to jest smijehu bez puštanja glasa rekli smo da imam Buhari rahimehullahu taala u ovom poglavlju naveo 10 haditha, 10 slučajeva u kojima se Allahu poslanik sallallahu alaihi ve osmijehnuo ili nasmijao kao dokaz da je to dozvoljeno i propisano kao dokaz da je dozvoljeno i propisano smijati se I da je to od ahlaka Allahu posanika alaihi salatu wasalam. I da je to od edeba ili drugačije rečeno da to ne utiče na čovjekov edem, na čovjekov moral za razliku od onih koji smatraju da nedoliko je uglednom čovjeku da se smije javno. Allahov posanik sallahu alaihi wasalam svojim primjerom pokazao je suprotno tome. Iako je bio Velikan, bez premca, najbolji od svih ljudi, Allahov poslanik i vjerovjesnik. I u to vrijeme bio je vladar države. Nije se ustručavao, aleyhi salatu selam da se nasmije sa povodom, jer je to, kao što smo rekli, urođena osobina s kojom uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvara ljude. I u tome nema ništa sporno. U prošlom predavanju komentarisali smo prvi hadith kojeg je spomeno Imam Buhari, a to je hadith koji prenosi Aisha radijallahu anha, koja prenosi događaj koji se dogodio u prisustvu Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je supruga Abdurrahmana ibn Zabira požalala se na mahanu svog muža kada je u pitanju spoli odnos u želi da se vrati svom bivšem mužu Rifai al-Kuradiju radijallahu anhu koji ju je razveo tri puta. Ispomenuli smo kada se e, nasmijao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, ishtebio, e, po Lečeras, wa sallam i šta je bio povod njegovog smijeha. Večeras, uz Allah subhanu wa ta'la pomoći dozvolu, nastavljamo sa komentarom haditha e, koje je ispomenuo Imam Bukhari u ovom poglavlju, po a to je hadith kojeg prenosi Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu anhu od Omera radijallahu anhu. Kaže Imam Bukhari, haddefe Isma'il, kaže priječao nam je Isma'il. A Isma'il, spomenut, u ovom lancu prenosilaca je Isma'il ibnu Abdillah, ibnu Abdillah, ibnu Weis al-Asbahi abu Abdillah al-Medeni. Nakiret je priselio 226. hijzredske godine ili 227. Bio je saduk iskren ravija, ali nije bio baš na velikom stepenu Pouzdanosti i nije imao izrazito jako pamćenje i radi toga su ga neki učenjaci smatrali slabo, slabim ravijom ali nije jedini prenio ovu predaju imam Bukhari zabilježio, zabilježio je ovu predaju i drugim lancem prenosilaca koji je u potpunosti vjerodostojan pa tako da dijelimična slabost ovog ravije ne utiče na vjerodostojnost ove predaje. Zatim kaže Ismail: "Haddathana Ibrahim", kaže: "Pričao nam je Ibrahim", a Ibrahim je Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdulrahman ibn Auf al-Qurashi al-Zuhri, Abu Is'hak al-Madani. Boravio je u Medini, a nakon Medine preselio se u Bagdad. Na kraju je preselio 182. ili 183. ili 184. ili 185. hidžreske godine. A će razilaženje među historičarima u koju hijjesku godine je preselio na akhirat. Bio je, siqa hudjah, pouzdan rabija, dokazane pouzdanosti. Ali su mu neki učenjaci hadiski kritičari prigovorili bez jasnog dokaza. Nači, ispravno je da je ovaj rabija pouzdan. Kaže on Ibrahim Ansarih ibn Kaysan. Od Saliha Sina Kaysana. Salih ibn Kaysan il medanij Poznati učenjak Medine, Ebu Mohamed. Njegova kunja je bila Ebu Mohamed ili Ebu Al-Harith. Iz plemena Daws. Nakhiret je preselio nakon 130. A kaže se nakon 140. hijsreske godine. Bio je imam Hafiz hadisa. Izrazito pouzdani po, po ravija poznat po znanju iz fiqha. Kaže on Salih ibn Kaysal al ibn Shihab. Od ibn Shihaba. A Ibnu Shihaba smo spom spominjali u prošlom predavanju. Njegovo ime je Muhammed Ibnu Muslim, Ibnu Ubejdillah, Ibnu Abdillah, Ibnu Shihab Al-Quraši. Poznat kao Ibnu Shihab Al-Zuhri. Poznat kao imam Ibnu Shihab Al-Zuhri. Veliki imam i učenjak Medine, Tabi'in, če bio iz generacije Tabi'ina. Veliki hafiz hadisa. Nakiret je preselio 125. hizvatske godine, a neki spominju prije ili poslje toga. Kaže Ibn Shihab az-Zuhri an Abdul Hamid ibn Abdul Rahman ibn Zaid ibn al-Khattab, Abdul Abdul Hamid ibn Abdul Rahman ibn Zaid ibn al-Khattab. E, Ion ovaj spomenuti također bio je pouzdan na hijrate preselio 110. hidžreske godine. 110. hidžreske godine bio je Damasal as-Milu je poznat po šepanju na jednu nogu. Naći bio je šepa i bio je prepoznatljiv po tome. Zatim on Abdul prenosio od Muhammeda ibn Sa'da. A Muhammed ibn Sa'd je sin znači Muhammed je sin Sa'da ibn Abi Waqasa radijallahu anhu. Ovaj Muhammed sin Sa'da ibn Abi Waqasa radijallahu anhu na akhirat je preselio 82. hijrske godine. Allah mu se smilovao ubio ga je poznati dharem hajjaj ibn Yusuf al-thaqafi. Također Muhammed ibn Sa'd bio je pouzdan ravija ali nije prenosio mnogo haditha, če nije bio poznat po prenošenju mnoštva haditha. On, Muhammed ibn Sa'ad, prenosi od svog oca Sa'ada ibn Abi Waqasa Al-Qurašija Zuhrija, poznatog ashaba Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jednog od deseterice kojima je objećan džennet, konjanik Islama, prvi koji je ispalio strelu na Allahovom putu i među prvim ljudima koji su prihvatili Islam, Omer, radijallahu anhu, postavio ga je za navjesnika u Iraku za vrijeme svog hilafeta. Verlina e, Saada, radijallahu anhu, su mnoge e, na hirete preselio 55. hijđarske godine, a kaže se i nakon toga. Znači neki kažu da je 56. ili 57. ili 58. hijđarske godine. I vidimo da je lanac prenosilaca ovog haditha vjerodostojan, osim prvog ravije kojeg smo spomenuli, ali rekli smo da Imam Bukhari, rahimahullah, spomenuo isti ovaj hadith sa drugim lancem prenosilaca, bez ovog prvog ravije, tako da djelimična slabost kod tog ravije ne utiče na vjerodostojnost ove ove predaje. I inače, imamo običaj da spomenemo biografije svih ravija, svih ravija spomenutih u lancu prenosilaca, sa ciljem da oni koji slušaju i koji prate sa nama ova predavanja, vide da učenjaci, Poznaju tačno svaku ograviju koji je spomenut u hadiskim zbirkama. Znači, znaju njegovo potpuno ime. Znaju gdje je rođen, gdje je umruo, koje godine je preselio i slično tome. Znaju tačno njegovu ocjenu. Da li je bio pouzdan, da li je bio slab, kakvo je imao pamćenje, da li je grešio u prenošenju haditha, da li je bio poznat po nekoj novotari, pa čak... Kao što smo vidjeli malo prije, prenijeli su i osobine po kojima je poznat dotični ravija. Znači kao što smo spomenuli za ovog raviju, malo prije, Abdul Abdul Abdulhamida ibn Abdurrahmana ibn Zajida ibn Khattav, imahullah, da je bio šepa či da je šepao na jednu nogu. Do te mjere učenjaci haditha išli su i prenosili i najsitnije detalje vezane za jednog raviju. I sunnet Allahu posanika sallallahu alihi wa sallam prenesen je do nas, prenesen je do nas lancima prenosilaca, a te lance prenosilaca islamski učenjaci su detaljno izučili, istražili sve mahane koje se mogu naći u tim lancima prenosilaca, svejedno bile to bile to vidljive ili skrivene mahane u lancima prenosilaca. Znaju svakog raviju, ako ga ne znaju kaže se za njega nepoznat i to utiče na verodostojnost te predaje ili tog lanca prenosilaca e, također cilj nam je kada spomenjemo biografiju ovih ravija ovih prenosilaca u lancu prenosilaca e, da ukažemo na veliki stepen Buharijevog sahiha či da ljudi vide da su ravije koji su spominute u lancima prenosilaca imama Buharije sve pouzdane ravije e, imami haditha, hafide haditha Dokazane pouzdanosti. Za razliku od mnogih drugih zbirki haditha u kojima se nađe i ravija koji je pouzdan i ravija koji nije pouzdan, pa čak se nađe i ravija koji je lažov i ravija koji je izmišljao i podmećao hadithe i slično tome. Za razliku od sahiha imama Buhari i sahiha imama muslima u čim lacima prenosilaca, ne postoje takve ravije. Naci sve ravije spomenute o njihovim lancima prenosilaca su pouzdane ravije hafidi haditha, a ako se spomene neki ravije koji nije, ba, nije bio baš pouzdan imao je određene mahane u pamćenju i slično tome ili bi nekad pogriješio to ne utiče na vjerodostojnost tog haditha. jer je imam Buhari na drugim mjestima spomenu isti hadis sa drugim lancima prenosilaca koji pojačavaju ili sami po su vjerodostojni od ovog prenosilaca u kojem se nalazi taj ravija koji nije bio na najvećem stepenu pouzdanosti. Znači, imam Buhari nekada bi spomenuo hadith sa određenim lancem prenosilaca u kojem ima jedneki ili pojedini ravija koji nije bio baš jakog pamćenja, ali nije bio lažov, nije bio onaj od onih koji su podmećali hadithe, izmišljali lagalna lao laoposlanika sallallahu a.s. Nekada spomene hadith sa takvim lancem prenosilaca radi nekog drugog cilja, ili zato što je taj lanas prenosilaca kraći ili zato što je taj ravija prenio u dotičnoj predaji određeni izraz ili dodatak u hadithu kojeg nije prenio drugi ravija koji je pouzdani od njega i slično tome. Sad Ibn Abi Waqqas radijallahu anhu prenosi događaj koji se desio za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je Omer radijallahu anhu Omer ibnul Hattab رضي الله عنه القراشي العدوي بوزنات يصح ابو بكر صلى الله عليه وسلم اين ابي مجلسي اصحابنا كان ابو بكر رضي الله عنه ثاني خليفه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني برعدي خليفه مسلمانا جاء استاذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله الله عليه وسلم وعنده نسوه من قريش جاء عمر الخطاب رضي الله عنه زماليويه da ga primi Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam to jest zatražio je dozvolu od Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam da uđe u njegovu kuću znači došao je na vrata i zatražio od poslanika sallallahu alaihi wa sallam izun da mu dozvoli da uđe u njegovu kuću a u to vrijeme u kući Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili kod Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam našle su se žene iz plemena Kureyš jeselnehu vajestekfirnehu Alijetan aswatuhunna ala savtihi. Kaže, našli su žene iz plemene Kureš, koje su ga pitali i zapitkivali, dižući svoj glas iznad njegova. Znači, dižući svoj glas iznad glasa Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovdje je reč o njegovim sallallahu alaihi wasallam suprugama, kao što kaže Hafez ibn Hajar. Znači, njegove supruge, supruga Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam, majke vjernika, Tražile su od Allah-u poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da udjeljuje na njih više svog imetka, radijallahu anhun. Kao što je došlo pojašnjeno u hadithu džabira, uh, radijallahu anhu, kojeg je zabilježima muslimu sahihu. Ali postoji mogućnost i da je reč o drugim ženama, kurejšikama, koje su došle kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i požalile se njemu na svoje potrebe i tražila tražile od poslanika sallallahu alaihi ve sellem da im dadne imetka iz državne kase iz bejtul mala također postoji i treća mogućnost a to je da je reč o njegovim sallallahu alaihi ve sellem suprugama zajedno sa drugim ženama znači da su supruge poslanika sallallahu alaihi ve sellem došle zajedno sa drugim ženama i raspravljale sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem i od njega zahtijevale e, da im odijeli više imetka ili zahtijevale neke druge potrebe. Allah najbolje zna. E, muhađiri, inače, muhađiri, kurejšije, mekelije, općenito, bili su poznati po tome da su oni glavni u svojim kućama. Znači, bili, bili su poznati po tome da su oni glavniji u svojim kućama. Te da su im žene bile poslušne i pokorne. Dok je kod Ensarija, dok je kod Ensarija u Medini bilo obrnuto. Žene su vodile glavnu riječ u kućama. Kada su učinili hijžru, Allah poslanih s.a.v. i njegovi ashabi iz Mekke u Medinu, njihove žene, žene muhađira, žene iz, žene iz Mekke, miješajući se sa ženama Ansarija, poprimile su te osobine. To jest da se suprostavljaju svojim muževima. Da se bune da raspravljaju i slično tome. Kažu neki komentatori haditha da se ova, da, da se ova rasprava između أبيه جينا يالله أبسانيك صلى الله عليه وسلم وكو يسو أنه ديزاله غلاس ازناد غلاس الله أبسانيك صلى الله عليه وسلم كاجوا نكي كومنتاتوري دا ستا راسправة دسلا بريه نغوية ازويشني الله سبحانه وتعالى زبرانيو دا س ديجيه غلاس ازنا نغوك صلى الله عليه وسلم غلاس رجل لشانه لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقوم كاجوا نمو يتدزاتي سوي غلاس ازناد njegovog glasa i nemojte jedni drugi glasno dozivati nemojte njega dozivati glasno kao što jedni drugi dozivate glasno znači postoji mogućnost da je ova rasprava bila prije nego što je uzvišen Allah subhanu wa ta'ala spustio zabranu da se diže glas iznad glasa Allaho poslanika sallahu alaihi wa sallam a drugi komentatori kažu da je ipak reč o suprugama Allaho poslanika sallahu alaihi wa sallam i da se na njih ne odnosi ta zabrana koja je došla u ajetu. Znači da je njima bilo dozvoljeno da dignu glas iznad njegovog glasa, jer se između supružnika dešavaju nerazumijevanja, pa je normalno da u nekim, u određenim situacijama jedni dižu glas na druge. Također, e, drugi učenjaci kažu e, da postoji mogućnost da ove žene nisu digle glas pojedinačno iznad glasa poslanika sallallahu a.s.m. nego su u glas govorile. Znači svaka je govorila uglas svoju potrebu isto vrijeme, pa je zajedno njihov glas izgledao kao da je jači od glasa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali u stvarnosti, nijedna od njih nije digla svoj glas izna njegovog glasa, nego je njihov glas zajedno bio jači od njegovog alaihi salatu wa sallam glasa. Allah subhanu wa ta'ala najbolje zna. Kaže dalje u ovom hadithu, kada je Omer radi Allahu anhu, zatražio dozvolu da uđe kod Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, one su se na brzinu sklonile iza zastora. To jest pobjegle su i sakrile, sakrile se iza zastora. Kada su čule Omerov radijallahu anhu glas, brze su se sklonile iza zastora i sakrile od njega. Jer je Omer radijallahu anhu bio žestok i znale su da se u njegovom prisustvu ne smiju tako ponašati prema Allahom poslaniku sallallahu alihi wasallam. E, I tada mu je poslanik sallallahu alihi wasallam dozvolio da uđe Dao mu je dozvolio da uđe kod njega. I kada je Omer radijallahu anhu ušao kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zatekao je poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako se smije. Pa se Omer radijallahu anhu začudio. Omer radijallahu anhu začudio se kada je vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam nasmijanog. I rekao je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Adha ke Allahu sinneke Allah. Allah tvoje zube o Allahu poslaniće. To jest Allah te uvijek učinio radosnim, o Allaho poslaniće. Znači ovde Omer radi Allahu anhu ne dovi da se poslanih sallallahu alaihi wa sallam što više smije, nego dovi Allahu da on alaihi salatu wa selam bude radostan i sretan. Da uvijek bude radostan i sretan. E, znači ne dovi Omer radijallahu anhu i ne traži tražio da, da, da poslanih sallallahu alaihi wa sallam da se uvijek smije i da se što više smije. Ne, nego traži i moli Allaho da uvijek bude radostan. Da uvijek bude radostan i sretan, jer mnošto smijeha je pokuđeno, kao što smo prethodno spomenuli. Pa kaže Omer, bi ebi entevo ummi, kaže ti si mi preči i draži od oca i majke, o Allaho poslaniče. Pa kaže Allaho sellem odgovarajući Omeru, znači Omer radijallahu anhu, kao da je pitao poslanika sallallahu anhu, zbog čega se smiješ, Allah nasmija od tvoje zube, Allah te uvijek učinio radostnim, zbog čega se smiješ, o Allaho poslaniče. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ajibtu min ha'u la min ha'ula illati kunnu 'indi lamma sami'na savtak tabadarnal hijjab. Kaže Zatchu sam se ovima koje su bile kod mene kako su kada su čule tvoj glas požurile iza zastora. Što prije se sakrile iza zastora kada su čule tvoj glas. Dakle znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijao se ljudi ni postupka Naci kako su pobjegle odma kada su čule Omerov radijallahu anhu glas pa kaže Omer radijallahu anhu anta haqu ant ya ibn ya allah kaže o allah o poslanice ti si preči da te se ustručavaju znači ako se mene ustručavaju i ako se mene boje pa ti si o allah o poslanice preči da se tebe boje Čipreće je da se od tebe sakriju i da od tebe bježe nego od mene, o Allahu poslaniće. Zatim se Omer radijallahu anhu okrenuo prema ovim ženama, to jest prema njihovom zastoru, mjestu u sobi u kojem su sebi napravile zastor od Omera radijallahu anhu i sakrijele se od njega. Ja aduvatijan fusihin, o neprijateljice same sebi, o vi koji ste učinile same sebi nepravdu, atehabnani walam tehabna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam zarstustruchavate mene ane ustruchavate sa allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam chi omer radiyallahu anhu qari huwa destoko o vi koji ste se ogrie pre same prema sebi koje ste neprijatelice same sebi Za da se me ne ustručavate, a ne ustručavate sa Allahom poslanika, sallallahu alaihi wa sellem. Omer radijallahu anhu, žestoko stoko korio ovde. Pa mu kažu ove žene, svejedno bile žene poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a među njima je bila njegova kćerka, Hafsa radijallahu anha, ili bile to druge žene, žene drugih ashaba, ili bile žene poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, zajedno sa drugim ženama, Omer radijallahu anhu, ovde i žestoko, žestoko korio. Pa mu kažu ove žene, Innaka afadh wa aghlad min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ti si stroži i grubli od Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Znati zato smo pobjegli od tebe o Omer, zato što si ti grubli i strožiji od poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Pa mu reče poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "E ibn yab, al-Khattab, e ibn u arapskom jeziku se koristi kada od nekoga tražiš da još više govori ili još više radi. Znači, poslanik sallallahu alaihi ve sellem dozvao je Omera okreni se prema meni o Omere. Kao da mu poslanik sallallahu alaihi ve sellem ovdje želi reći nastavi sa svojim govorom u kojem zahtijeva od ovih žena da ga uvažavaju i poštuju. Kao da poslanik sallallahu alaihi ve sellem znači traži od Omera da nastavi govorit. Da spomene još riječi i još govora koji upućuje na obavezu uvažavanja i poštovanja i poštivanja lao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što smo rekli reč ih se koristi u arapskom jeziku kada tražiš od nekoga da još više govori ili još više radi. Naći dio učenjaka ili dio komentatora haditha kaže da je ode poslanik sallallahu kažu da je ode poslanik sallallahu alejhi ve sellem od omera da još više da nastavi sa govoru. Nastavi još više i hukori o Omare i traži od da poštuju poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da ga uvažavaju a drugi dio e, komentatora kaže da je ovde poslanik sallallahu alaihi ve sellem tražio domera da se okrene prema njemu i da kaže ono što što želi naći da iznese svoju potrebu radi koje je došao u posjetu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i da se e, okani tih žena da ih pusti na miru i da se ne osvrće, da se ne osvrće na njih pomuke pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem i jebn hattab khataab vol koji nafsi bi yede slušaj okredi se nastavi si na Khataab hati znači, radi što komentaru učenjaka jedni kažu da traži od Omara da sasluša njega da se okrene prema njemu jedni, jedni kažu da traži od njega da nastavi da idalje nastavi govorit i da spomene još toga što upučuje na obavezu uvažavanja i poštivanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo kako bilo kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Obraćaju se Omeru radijallahu anhu, "Wallazi nafsi bi yadihi takumi onog učioj ruci je moj moja duša. Ma laqiyaka ash-shaytan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Shaytan, nesret da ideš jednim putem i ovde se koristi riječ fajj što znači širok put. Nikada te nesretni šejtan da ideš jednim putem koji je širok jednim širokim putem, a da ti se neskloni i krene drugim putem." Znači krene putem koji nije tvoj put, skrene sa tog puta na kojem tebe vidi i krene drugim putem. To jest čak ako te vidi na širokom putu na kojem svako može proći nesmetano, nema potrebe da se jedan od dva prolaznika koji se susreću skloni sa puta kako bi drugi prošao, kao što je riječ kada su u pitanju uski putevi, znači mora se neko skloniti da bi prošao drugi. Nači ovdje šeitan kada vidi Omera na širokom putu pobjegne od njega. I ne nastavi istim putem bježući od njega i ne željeći da se sretne sa, sa Omerom radijallahu anhu. Allah mu se smilovao i s njim bio zadovoljan radijallahu anhu. E, I ovo naravno ne upučuje na da je Omer radijallahu anhu bio bezgrešan i da mu šeitan nije mogao nikako prići i navraćati ga na zlo. Ali njegov iman je bio toliko jak da bi šeitan Često bježao od njega, to jest nebi ga napadao jer je znao da neće postići veliku korist e, od toga što što ga nagovara na, na zlo. Jer je Omer radijallahu anhu bio jakog imana i bio je odabran Allahov rob da čak i šeta nije ga mogao lahko navesti na grehe. Ali nema sumnje da je Omer radijallahu anhu imao grehe kao i drugi ljudi jer poslanik sallallahu alaihi husallam bio je bezgrešan kada je u pitanju dostavljanje prenošenje vjere. A svi drugi ljudi mimo njega nisu bili sačuvani greške. Ali Omer radijallahu anhu bio je na većem stepenu od drugih ljudi i šetan je imao manje utjecaja na njega nego na druge ljude mimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj plameniti hadis Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam upućuje na mnoge koristi i mudrosti i propise. Spomenut ćemo neke od njih. Na prvom mjestu hadith je dokaz za ono radi čega ga je Imam Buhari rahimahullahu ta'ala naveo u ovom poglavlju, a to je dozvoljenost i propisanost smijanja, kada se za to ukaže odgovarajuća prilika. Vidjeli smo kako se Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem ovdje nasmijao kada su ove žene pobjegle čuvši Omerov radijallahu anhu glas. Također hadith upućuje na to da je propisano Reći bratu muslimanu, kada ga ugledaš nasmijanog, radosnog, Allah te učinio nasmijanim, Allah te učinio radosnim, Allah nasmijao tvoje zube i slično tome. U značenju, Allah dao da uvijek imaš razloga da budeš sretan i nasmijan i da ne budeš nikad tužan. Također, ovaj hadith upučuje na propisanost traženja izuna, dozvole za ulazak u tuđu kuću i da čovjek ne smije ući u nečiju kuću prije nego što mu bude dozvoljeno. Sama činjenica da je propisano tražiti izun upućuje na to da je dozvoljeno domaćinu odbiti i zabraniti ulazak onome ko od njega traži dozvolu. I u tome nema ništa sporno. To je praksa koju treba oživiti i praktikovati. Če vidimo kako je Omer radijallahu anhu. A znamo koliko je Omer radijallahu anhu bio blizak i vezan za Allahoposlanika sallallahu alihi sallam. Za traženje od njega dozvolu da uđe Iako je bio njegov punac, Hafsin otac, a Hafsa radijallahu aneha je bila njegova, sallallahu alaihi ve sellem, supruga. Znači nije Omer ušao kod njega, kod poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, bez dozvole i najave. Nije bahnuo košto kod nas imaju običaj. Otvori vrata, uđe u sobu i kuca unutar kuće. Kaže Imal Bujruma, pa tebi ne treba Bujrum, ti si već ušao, sam ti sebi dao dozvolu. Uđe u kuću i kaže Imal Bujruma, pa što će ti Bujrum, već, već si ušao u kuću. I se često dešava među komšijama. Znači čak ljudi smatraju da je sramota zaključati kućna vrata. Kod nas ljudi često ili mnogi ljudi smatraju da je sramota zaključat kućna vrata po danu. Gdje ćeš zaključati vrata po danu? Kaže neko će nešto pomislit. Pa šta ima da misli? To je njegova privatnost. Želi čovjek da radi u kući ono što mu je volja. Pa čak i ako čini greh. A danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva greha, ne želi da ga drugi ljudi vide dok čini greh. I u tome nema ništa sporno, naprotiv to je pomal ako čovjek već čini greh. Ako već čini greh, ako ga je Allah iskušao sa tim grehom, šetan ga prevario, onda treba da se sakri od drugih. Ne treba javno to da čini. I zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Koranu, Ne mojte ulaziti u njih u kuće dok vam se ne dopusti, dok vam se ne dadne izun in قِيلَ لَكُمُ رُجِعُوا فَرْجِعُوا Ako vam se kaže vratite se, vi se vratite. هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ To je za vaš čišće i bolje, a Allah zna ono što radite. Znači ako te neko vrati sa vrata, dobiješ odbijedicu, kaže ti neko nema bujruma, ili nazoveš nekog na telefon i pitaš ima al bujruma da ti dođem na sjelo, da te posjetim, da te zijaratim i on ti kaže halalimi ne mog nema bujnuma, danas ne mogu, drugi put i slično tome, ne smiješ da se ljutiš jer nije ništa pogrešio, nije ništa loše rekao to je njegovo pravo kojemu je zagarantovao Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa Ima pravo da te vrati, ima pravo da te odbije i nije učinio nikakav greh i nemaš pravo da se ljutiš radi toga naprotiv, to je bolje za tebe kako kaže Đerlešan to je bolje za vas i zato su neki od Selefa prvi generacija, prvih odabranih generacija, odlazili i često kucali drugima na vrata, u nadi da će im neko reći vrati se, nema bujruma, pa da se vrati u ima Allaha i zaradi ovu počast, da bude od onih koji je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio u Koranu, od onih koji su čestiti, čedni i slično tome, odlazio bi kucao drugima na vrata i nadao se da ga odbije, da bi se vratio primjenjujući u praksu, Ovaj Kur'anski ajet i da zaradi ovu, eh, ovu nagradu i ovaj opis kojim je Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio one koji se vrate bez ljutnje. Koji se vrate bez ljutnje u ima Allah subhanahu wa ta'ala. Također ovaj hadith upućuje na propisanost hijjaba, pokrivanja i sakrivanja žena od muškaraca. I kada se kaže Hidžab, prvenstveno se misli na to da žena boravi u kući da ne izlazi među muškarce, da se ne mješa sa muškarcima, znači njen glavni hijab je njena kuća. Kako kaže Đele Šajnuh, uakarnefibu jutikun, boravite u vašim kućama, i boravite u vašim kućama. Međutim, ako je nužda, ili žena ima neku potrebu, da izađe na polje, onda će izać pokrivajući svoje tijelo. I troje drugo značenje hijaba. Znači, hijab ima dva značenja. Prvo značenje hijaba je kuća, da žena boravi u kući daleko od muškaraca koji joj nisu bliža rodbina. I drugo značenje hijjaba je oblačenje odjeće kojom žena pokriva svoje tijelo. I mnogi žene danas e, misli da ako obuku Hidžab imaju pravo nesmetano izlaziti napolje, hodati, razgovarati sa muškarcima, družiti se, pojavljuju se na javnim mjestima, rade zajedno sa muškarcima i slično tome. To je pogrešno razumijevanje hijjaba. To je pogrešno razumijevanje hijjaba. To što si stavila na sebe komad platna. ne znači da, da ti je time dozvoljeno da radiš ono što je Allah španohatala zabranio. Znači ta hijjab ta odjeća je propisana či hijjab u značenju odjeća je propisano da žena obuče kada izađe napolje po potrebi. A ne bezveze veze i da hoda bez ikakve potrebe, tek tako da malo uhvati vazduha što kažu i slično tome. Znači nema smjeti, da žena izađe Napole ako ima potrebu da kupi, da, da odvede dijete na određeno mjesto, da posjeti svoje roditelje, da posjeti sestru imala i sl. tome, nema ima u tome smetnje. Ali ne, da to ne bude često i da to postane prepoznatljiva osobina žene. Hrađe u odlađen, znači sad ulazi i sad izlazi iz kući. Ne, to nije osobina vjernica. Iskrene vjernice prepoznatljive su po čestom boravku u kući. Kako ih je? Allah subhanahu wa ta'ala upisao ili kako im je naredio u Kur'anu. I da Allah popravi stanje, danas je toliko pogrešnih razumijevanja vjere, ili bolje rečeno odstupanja i udaljavanja od vjere, da čovjek ne zna sa čime bi prvo počeo i šta bi isto kao, kao prioritet. Također, hadis upučuje na to da je dozvoljen razgovor između muškaraca i žena, koje su iza hijaba, ako zatim ima potrebe ali pod uslovom da to ne vodi kafitni znači žene ne smiju uvršati uljepšavati svoje glasove nego će razgovarati normalnim i prigušenim glasom znači nema smjetije da čovjek razgovara sa ženom koja mu nije supruga ili bliža rodbina ali da to bude samo grancama nužde i potrebe znači žena želi nešto da kupi od muškarca uđe u prodavnicu Na pijaci i slično tome. Upita za cijenu, upita za porijeklo, kvalitet e, robe i slično. Dadne pare, uzme kusur i tu se završava sva priča. Ili žena pita, nazove učenjaka, pita ga o širijackom pitanju. Tako i tako, šta je propis i kako da postupim. Znači nema bespotrebne priče, nema da odu na kahvu, da sjednu pa da malo mu habbete, da, da se bezveze raspričaju. Znači nema bespotrebne priče. Priča između muškaraca i žena ni, koji nisu bliska rodbina, bliža rodbina, mora da se zadrži samo na potrebi. Nema bespotrebne priče. Upitaš, dobiješ odgovor, ako ima potrebe zatim i tu se završava sva priča. Ali u svemu tome bolje je za ženu i čednije ako ikako postoji mogućnost da izbjegne razgovor direktni sa muškarcima koji, koji nisu, koju nisu dozvoljeni znači je nisu bliža rodvina, da pošalje svog brata, svog muža, oca, sina i slično, ako kako postoji mogućnost da izbjegne, to je za nju bolje i čednije. Također hadith upučuje na to da je dozvoljeno govoriti za Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam draži mi je i od oca i majke ili iskupio bi se sa ocem i majkom za njega i slično tome. Znači na čovjek kaže kada se spomene poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže draži mi je od oca i majke. Dao bi i oca i majku za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, da je poslanik sallallahu alaihi wa na prvom stepenu, da ga najviše voliš od svih ljudi sallallahu alaihi wa sallam. Također hadis upučuje na obaveznost uvažavanja i poštivanja allahu poslanika sallallahu alaihi wa I to možemo vidjeti iz Omerovog radi allahu anhu primjera i njegovog ukora ovih žena koje su dizale glas iznad njegovog glasa, sallallahu alaihi wa sallam. Obaveze je cijeniti poslanikovu ličnost, poštovati poslanikovu ličnost i lijepo se prema njemu obhoditi za vrijeme njegovog života, a isto tako prema njegovom sunnetu i njegovim hadithima nakon njegove, sallallahu alaihi wa sallam, smrti. I poštivanje njega, alehi salatu vesselam, spada i poštivanje i uvažavanje njegove porodice, njegove supruga, njegovih ashaba i tako dalje. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja eihalladina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha samieun aleem". O vi koji vjerujete, nemojte se odlučivati za neki postupak dok zato ne upitate Allaha i njegovog poslanika. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ WSŁUCHA I WSZYSTKO WIE يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ أَوْ يُكِيو WIERUJĄCYCH NIE DYŻITE GŁOSOWE SWOJE IZNAD POSŁANIKOWO GŁOSU وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ غلاسنو غلاسنو إِنَّ رَزْغَوَارَايTE SA NIM GŁASNO JAKO ŻE GŁASNO da vam ne bi bila poništena dobra djela, a niste ni svjesni. Inna alladhina jagudduna aswatahum, inda rasulillahi ulaike alladhina imtahanallahu kulubahum littaqva. Oni koji utišavaju svoje glasove pred poslanikom sallallahu alaihi wasallam, to su oni, čija je srca Allah ispitao i prekalio ih u bogobajaznost. Lahum magfiratun va agrun azim. Nih čeka oprost i velika Nagrada. A na drugog mjeseca to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Innamal mu'minuna alladheena amanu billahi wa rasulihi." Pravi vjernici su oni koji samo Allaha i njegovog poslanika i njegovog poslanika vjeruju. Wa itha kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu budu sa njim na kakvom sastanku ili skupu, ne udaljuju se od njega dok od njega izonije dopuštenje ne dobiju. Inalladheena yasta'dhinunka ulaaika alladheena yu'minoonu billahi wa, wa rasoolih. Koni znači, koi od tebe traže dopuštenje, to su oni koji vjeruju u Allaha i njegovog poslanika. Fa idza sta'dhinooka li ba'dhi sha'nihim fa idza fa idza liman shi'ta Kada za od tebe dopuštenje, kada za od tebe, tebe izun zbog nekog posla, nekog svog posla ili neke svoje potrebe, dopusti kome želiš od njih. واستغفر لهم الله اذا تراجع اد الله تيمو прости грехи ان الله غفور رحيم زايسته يا الله نهايه کوئی оправста грехе и онай коє милостив ذاتيم каже جل شانه لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نموете послаников пози опущен вам на степен када Jedni drugima upućujete poziv, kada jedni druge je dozivate, nemojte kada vas poslanik sallallahu alajhi ve sellem doziva, nemojte to držati na istom stepenu kao kada jedni druge je dozivate. Kad ja'lamu Allahu alladine yetasallaluna minkum liwada. Allah sigurno zna one koji se među vama krađom izlače. Falyahzari alladine yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnetun aw yusibahum adabun alim. Pa na kraju završava ove ajete uzvišeni Allah rečima neka se Pripazi, falihzeri alldina, falihzeri alldina yukhalifun an amri, pripaze oni koji postupaju suprotno njegovom naređenju, suprotno njegovoj naredbi, an tusibuhum fitna, da ih zadesi kakva fitna, smutnja, iskušenje, aw yusibuhum adabun alim, ili da ih nastigne patna bolna. Ču ovih ajetima i mnogim drugim ajetima, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se Uvažava Allah poslanik sallallahu alayhi ve sellem da se poštuje, da se cijeni onako kako njemu alejhi salatu ve salam donikuje. Također ovaj hadith upućuje na veliki fadilet prijednost i stepen Omera ibn al-Khattab radijallahu anhu i upućuje na njegovu bogobojaznost i ještinu u vjeri, dotlega je dotlega se šejtan Allah ga proklio bojao i bježao od njega. Či šetan se bojao Omera radijallahu anhu i bježao od njega kada ga vidi na putu. Također ovaj hadith upučuje na dobročudnost i veliki stepen ahlaka i morala Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je bio blag, brižljiv, pažljiv i nježan alaihi wa sallatu wa sallam. Vidimo kako nije otjerao ove žene koje su dizale glas iznad njegovog glasa niti je on bio glasniji od njih nego ih je slušao i na lijep način razgovarao sa njima, ne, ne, ne dižući svoj glas iznad njihovih glasova. I mnoge druge fajde, mudrosti, koristi na koje upućuje ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas, i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od oni koji se istinski vraćaju na sunnet njegovog poslanika koji crpe mudrost i uputu iz riznica njegovog sunneta. Molim ga subhanu wa ta'ala da nam oprosti grehe, da nam sesminuje i da nas uvedu u jennet. A naša poslelja dova je Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.